Третє. Хорхе Кастро трохи підвищує темп. У нього відкрилося друге дихання, легені набирають більше повітря, спалахують ендорфіни. Попереду парк, усіяний старомодними ліхтарями, котрі випромінюють містичне жовте сяйво. Невеличка автостоянка перед безлюдним дитячим майданчиком порожня, за винятком пасажирського мікроавтобуса з відчиненими бічними дверима та підведеного до них пандуса. Біля підніжжя пандуса – старий чоловік у інвалідному візку та літня жінка, яка клопоче коло нього, стоячи на одному коліні. Хорхен хиляється і тягнеться донизу, обхопивши ноги трохи вище колін, переводить дихання і оглядає фургон. На синьо-білому номерному знаку – зображення інвалідного візка. Жінка вдягне на ватну куртку і хустину, дивиться на нього. Спочатку Хорхен не впізнає її. Світло на маленькій аварійній стоянці – поганеньке. «Привіт, маєте проблему?» Вона встає. Стареган у інвалідному візку, одягнений у светр на гудзиках та кепку, слабко махає рукою. «Акумулятор здох», – каже жінка. «Ви містер Кастро, чи не так, Хорхе?» Тепер він її впізнає. Це професорка Емілі Гарріс, яка викладає англійську літературу – Точніше, викладала. Тепер вона слід розуміти почесна професорка. А це її чоловік, теж викладач. Хорхей не здогадувався, що Гарріс інвалід. Лише кілька разів бачив його в університетському містечку на іншому факультеті і у іншій будівлі. Але впевнений, що під час останньої зустрічі старий ще ходив. Щодо ж професорки, то він досить часто зустрічався з нею на викладацьких нарадах і культурних заходах. Хорхе знає, що не належить до когорти її фаворитів, особливо після факультетської наради з питання поетичної майстерні. Тоді вони трохи посперечалися. «Так, це я», – каже він. «Припускаю, що ви хотіли б повернутися додому і підсушитися». «Було б непогано», – відповідає містер Гарріс. «Можливо, він також професор. Светр тонкий, і він трохи трентить». «Гадаю, ви могли б виштовхати мене на той пандус, хлопче!» Гарріс кашляє, пирхає, знову кашляє. Його дружина, така різка і авторитетна на засіданнях факультету, виглядає розгубленою та обтріпаною, занедбаною. Хорхає цікаво, скільки вже часу вони тут стерчать, і чому вона досі не покликала на допомогу. «Може, у неї нема телефона?» – думає він. Залишила його вдома. Старі люди схильні забувати про такі речі. Хоча їй не більше сімдесяти. Чоловік у візку виглядає старшим. «Думаю, таке мені під силу. Відійдіть трошки в бік». «Так, звичайно», – відповідає Емілі Гарріс і відступає, коли Хорхе береться за ручки і повертає візок передом до рампи. Він відкочує його на кілька метрів, беручи розбіг. Моторизовані інвалідні візки зазвичай важкі – Останнє, чого він хоче, це втратити імпульс і відкотитися назад, або, не дай Бог, перекинути візка і зронити старого на тротуар. Стартуємо, містер Гарріс, тримайтеся трохи труситиме. Гарріс хапається за бильця, і Хорхе помічає, які в нього широкі плечі, під светром перекочуються м'язи. Він припускає, що люди, які втрачають можливість користуватися ногами, компенсують рухливість у інші способи. Хорхе рве з місця. «Гейо, Сілвер!» – весело вигукує містер Гарріс. До половини вони піднімаються легко, але поступово втрачають оберти. Хорхе нехиляється, упирається у візок плечима і продовжує виконувати нелегкий сусідський обов'язок. Раптом в голові проблискує дивна думка. Автомобільні номерні знаки цього штату червоно-білі. І хоча Гарріс і його сусіди по Рідж-Роуд, він часто бачить Емілі у садку, номери на авті синьо-білі, як в сусідньому західному штаті. Дивно, він не пам'ятає, щоб коли-небудь помічав цей фургон на вулиці. Зате неодноразово бачив пряму як шомпол Емілі за кермом маленької Субару з наклейкою «За Обаму» на задньому бампері. Коли він, майже горизонтально зігнувшись, випроставши руки і упираючись кросівками, практично досягає верхівки рампи, щось жалить його в потилицю. Величезний геть, судячи з того, як поширюється жар від місця в укусу. Чи шершень? Алергія? Раніше не було, але все колись буває вперше, і раптом зір затуманюється, а руки слабнуть. Кросівки ковзають по мокрому пандусі, і він падає на коліно. Зараз інвалідний візок відкотиться просто на мене? Але ні. Родні Гарріс клацає вимикачем, і інвалідний візок вдоволено дзищачий вкочується на верхівку. Гарріс смиттєво підхоплюється, швидко обходить крісло і дивиться згори на чоловіка, який стоїть на колінах з прилиплим до чола волоссям і мокрим від моряки і поту обличчям. Хорхе падає до лілиць. «Ти тільки подумай», – тихенько хихоче Емілі. «Ідеально!» «Допоможи мені», – просить родні. Емілі взута у кросівки хапає Хорхе за щиколотки. Її чоловік бере його за руки. Вони затягують його всередину. Пандус складається. Родні, він дійсно професор, таке інколи трапляється, сідає у водійське крісло. Емілі стає на коліна і стягує зап'ястки Хорхе разом, хоча це не обов'язковий запобіжний захід. Хорхе тухне, як світло. Порівняння, котре, напевно, не схвалила б стара поетеса. І починає гучно хропти. «Все добре?» – запитує родній Гарріс. Він працює на факультеті природничих наук коледжу Беллз. «Все добре», – Голос Емілі хрипкий від хвилювання. «Ми зробили це, роді, Ми спіймали сучого сина!» «Що за слова, Люба!» – дорікає Родні і одразу посміхається. «Але так, ми це дійсно зробили!» Фургон виїжджає зі стоянки і починає підніматися вгору. Стара поетеса піднімає очі від робочого зошита, на обкладинці якого зображена крихітна червона господарська тачка. Бачить, як повз проїжджає фургон і знову нахиляється до свого вірша. Фургон повертає на Road 93, де гаріси мешкають вже майже 25 років. Будинок належить їм, а не коледжу. Ліві двері гаража піднімаються, фургон заїжджає досередини, двері закриваються, туманна річ Роут клубоче навколо вуличних ліхтарів. Ореоли